Muaviyyənin hiləgərliyi İslam xilafətini əslində bəni Üməyyə sülaləsi şahənşahlığına çevrən muaviyə, öz mövqeyini cəmaatdan, xüsusilə də Şam cəmaatından gizlətmək üçün ictimaiyyətdə eləcə də öz tarayında bir sıra İslam qanunlarının qorunmasına və icrasına səy göstərirdi. O, yaxşı bilirdi ki, müsəlmanlara din adına hökmüranlıq edir və buna görə də Xalq onun həmin dinə qarşı çıxdığını görməməlidir. Cəmatın gözündən kənarda və pərdə arxasında isə öz yaramazlıqlarından qalmırdı. Muaviyyə iştimai çətinlikləri də siyasət və tədbirlə aradan qaldırırdı. Halbuki, oğlu Yezidin belə güclü siyasəti yox idi. Elə bu iki səbəbə görə Muaviyyənin hakimiyyəti dövründə qiyamın qəti qələbə ilə nəticələnəcəyi sual altında idi. Çünki o dönəmdə müsəlman cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti Muaviyyənin mövqeyini hələ lazımınca dərk etməmişdi və buna görə də İmam Həsən əleyhissalamın Bəni Üməyyə əleyhinə qiyamını düzgün dəyərləndirməyəcəkdi. Bəlkə də onlar İmam Həsən əleyhissalamın Muaviyyəyə qarşı mübarizəni haqqın batilə qarşı mübarizəsi kimi deyil, hakimiyyət uğrunda aparlan siyasi mübarizə hesab edəcəkdilər belə bir şəraitdə şəhidli və qiyam yolunu seçmək İmam Həsən əleyhisselamın hədəflərini gerçəkləşdirməyəcəkdir. Mövcud şəraitin qiyam üçün əlverişli olmaması Qeyd etdik ki, bir tərəfdən, muaviyyənin hiləgər və avamaldadan siyasətləri, digər tərəfdən də xalqın qafilliyi İmam Həsən əleyhissalamın qarşısını kəsən və mübarizəsini başqa şəkildə aparmağa onu vaadar edən amilləri idi. Belə bir vəziyyətdə müqəddəs şəhidli yolu arzu olunan nəticələri verməyəcəkdi. Bunu da qeyd edək ki, şəhidliyin fərdilikdən çıxıb iştimai hadisəyə çevrilməsi xüsusi məqam və şərait tələb eləyir. Tarixi faktlar göstərir ki, Əgər İmam Həsən a.s. əmin süs döyüşçüləri ilə mübarizəni davam etdirsə və müaviyyə ilə vuruşsaydı, bir qəhrəman kimi şəhid edilməyəcəkdi. Bəlkə tez bir zamanda əsir tutulacaqdı. Və sonra azad edilən sülaləsinin adına vurulan tüləqa damğasının əvəzini Həzrət Məhəmməd s.ə.v. ailəsindən olan böyük şəxsiyyətlərdən birini əsir tutmaqla çıxmaq istəyirdi. Deməli, Əgər İmam Həsən Əli məqlub olsaydı, Kərbəla şəhidləri kimi şəhid edilməyəcəydi. Əksinə, Muaviyənin əlinə keçəcək və naməlum şəkildə həlak ediləcəkdi. Bu isə haqq tərəfdarlarına böyük bir zərbə olacaqdı. Həmçinin, əgər İmam Həsən Əli (s.ə.) məğlub olsaydı, Muaviə Əli ibn Əbu Talib (s.ə.) və İmam Həsən Əli (s.ə.)-nın hakimiyyəti altında olan şəhərlərə, xüsusilə də Məkkəyə, Mədinəyə çufəyə və bəsrəyə hücum çəkib qətilqarətlər törədəcəkdir. Nəticədə isə, aşura hadisəsindən fərqli olaraq öldürlənlərin sayı hesabı olmayacaqdır. İmam Həsən ə.s. qanın hədər yerə tökülməsinin qarşısını aldım dedikdə, elə bunu nəzərdə tuturdu. Bəlkə də elə bu səbəblərə görə, həmçinin sülh sazişi mövzusunda qardaşına haq verdiyinə görə, İmam Hüseyin ə.s. İmam Həsən əleyhissalamın vəfatından sonra 10 il müddətində, yəni muaviyyə dünyadan köçənə dək, 50-60-cı hicri qəməri illəri diyam etmədi. İmam Hüseyin əleyhissalam diyam üçün münasib məqamı gözlədi və bu müddətdə yalnız həqiqətləri müsəlmanlara açıqlamaqla kifayətləndi. İslam tarixində mənfur simalardan biri Yezid. Yezidin hakimiyyəti dövründə isə vəziyyət tamamilə fərqli idi. Yezid öz atası kimi siyasətçi, uzar görən və tədbirli deyildi. O, səriştəsiz və cahil bir cavan idi. Açıq aşkar İslam qanunlarını pozur, istədiyini eləyirdi. Xilafət başına keçməmişdən öncə, öz rəftarlarında heç bir həd-hüdud tanımayan Yezid, xəlifə olduqdan sonra da, Özünü atası kimi zahirdə dindar və imanlı bir fərd kimi göstərmədi, göstərmək istəmədi də. Aşkərcasına şəriyyət qanunlarını tapdaladı, şərab işdi və günah işlətdi. Yezidin siyasi təcrübəsizliyi, Bəni Üməyyə hakimiyyətinin həqiqi simasını, yəni İslam dini ilə barışmaz mövqeyini və hakimiyyətin İslam hakimiyyəti deyil, şahənşahlıq olduğunu Açıb xalqa göstərdi. Yezidin öz başınalıqları onun İslam xilafətinə və müsəlmanlara rəhbərli üçün ləyəqətsizliyini hamıya sübut etdi. Buna görə də Bəni Üməyyə hökumətinin məmurları İmam Füseyin Əleyhis Salamın qiyamının mahiyyətini təhrif edə bilmədilər. Çünki müsəlmanlar Yezidin İslama zid hərəkətlərini öz gözləri ilə görürdülər və buna görə də Elə bir hökumətin devrilməsi üçün qiyam edənlərə haq qazandırırdılar. Müsəlman iştimaiyyəti İmam Hüseyin İbni Əliyinin qiyamını xilafət uğrunda aparlan mübarizə deyil, İslam dinini qorumaqdan ötürü Peyğəmbər Salavatullahın övladının zalim hökumətə qarşı mübarizəsi kimi qəbul etdilər. İmam Hüseyin Əliyis Salam qiyamını yetişdirən mühüm amillərdən biri də İmam Həsən əleyhissalamın sülh sazişindən sonra şiyələrin müaviyyə hökuməti əleyhina apardıqları geniş təbliğatların müsəlman iştimaiyyəti üzərində qoyduğu təsirləri idi. Digər tərəfdən də, müaviyyə yürüdüyü siyasəti ilə onun əleyhina aparan təbliğatların təsirinin güclənməsinə şərait yaradı. Çünki İmam Həsən müstəbanın dəfatından sonra yolunu müəyyən qədər açıq görən müaviyyə, Əhaliyyə, xüsusilə də Həzrət Əli Əleyhisselamın tərəfdarlarına qarşı zülmünü daha da artırdı. Bir tərəfdən, Muaviyyənin müsəlmanlara qarşı təcavüzkarlığı, onun silahlı dəstələrinin müsəlman vilayətlərində qətil qarətlər törədib günahsız insanlara zülm etmələri, digər tərəfdən də Muaviyyənin sülh müqaviləsinin şərtlərinə daha bir zid daddım ataraq Yezidi özünə canişin təyin etməsi, və onun üçün cəmaatdan beyət alması və nəhayət İmam Həsən əleyhissalamı zəhərliyib öldürməsi Bəni Üməyyə hökumətinin simasını daha da mənfurlaşdırdı. Bu hadisələr şiyələrin ittihadını daha da artırıb Bəni Üməyyə əleyhinə mübarizəsini gücləndirdi və İmam Hüseyin əleyhissalam qiyamına zəmin yaratdı Tanınmış Misir alimi və yazıçı Doktor Taha Hüseyn sülh saz sonra Muaviyyənin şiyələrə qarşı zürümkarlığını nəql etdikdən sonra belə yazır. Muaviyyənin hakimiyyətinin son 10 ilində şiyələrin fəaliyyəti daha da artdı və İslam ərazilərinin şərqində və Ərəbistanın cənub məntəqələrində onların təbliğatları gücləndi. Elə ki, artıq Muaviyyənin ömrünün sonlarında Müsəlmanların çoxu, xüsusilə də İraq əhalisi ona lənət oxumağı və Həzrət Peyğəmbər Səlamatullahın əhl-i beytinə məhəbbət bəsləməyi öz dini vəzifələrindən biri hesab etdilər. Beləliklə, ən Üməyyə hökumətinin zülümlərini görən və haqsızlığa məruz qalan müsəlman cəmiyyəti bu hökumətin həqiqi simasını lazımınca tanıdı. Muaviyyənin ölümündən sonra isə Bəni Üməyyə hökumətinə qarşı qiyamı əngəlliyən heç bir səbəb qalmadı. Elə bu vaxtda da Hüseyn İbni Əli Əleyhisselam öz əzəmətli tarixi qiyamı ilə Bəni Üməyyə hökumətinin bünövrəsinə ağır bir zərbə indirdi və onu çöktürdü.